Nem, pár napja olvastam egy versedet, egy Bécs versedet, a Mülleri Fragmentumokat, amely a következő sorral nyit. A teret, a tudatom nyitja, csukja. Mennyire más egy ismerős vagy egy ismeretlen városról írni, nem? Tehát, hogy milyen izgalmas különbségek vannak, és hogy téged melyik izgat jobban, egy ismerősről vagy egy ismeretlenről írni? Szerintem gyerekkorom óta meg az érző ez, hogy ha mennyiben a nyarakat, a teleket, a szűnidőket a nagyszülőknél, kereszt töltöttem. Mindig is fontos volt, vagy fontos élményként maradt meg az, hogy mennyire lehet fölterképezni egy, egy várost, egy, egy falut, bármilyen olyan teret, ami nem annyira otthonos. És ezért azt talán mondhatom, hogy, hogy ez a kaland, az, ami leginkább mozgatott. És ugyanilyen egy versírás is, hogy kaland. Nem tudja az ember az első sornál még, hogy mi lesz a második, mi lesz a harmadik, de ahogy ez így kibomlik, ez egy alakulás történet és ugyanígy egy ilyen óriási nagy élmény, revelatív élmény nagyon sokszor. Olyan, mint sétálni egy ismeretlen városban, mert még az ember el is tud tévedni adott esetben, annak hát, a félelmével és annak a nyitottságával? Így van, még ha nem is a Walter Benjamin nyomán haladunk tovább, de akkor is tehát... Hogy hogy egy haladom. irányú utca ez ezt mindketten tudjuk. <gül> Igen. Viszont az, tehát a táblatoknak az érzékelése, az nagyon fontos volt. Meglátni azt, hogy mondjuk a Bella Istvánnak a sárkeresztúr, ja, ami nekem is egy ilyen fontos kiindulási pont, Tud ugyanolyan hatást kelteni, mint egy budapesti nagyváros. Ebbe a Bécs versetbe is nagyon izgalmas, hogy milyen rétegek kerülnek egyébként egymás közelébe, mint hogyha egy térkép lenne összehajtogatva, és hogyha áthúzzuk, akkor különböző részek kerülnek közel, és a vége pedig úgy, úgy szól ennek a versnek, minden város előbb-utóbb hiányá lesz, kirajzolja arcodat, és ez is nagyon szép, hogy tényleg a hiány és a jelenlét hogyan kapcsolódik össze, pont a hófon, ami meg a utazásnak a trópusa. Te békés születtél, gyerekkorodat pedig békés városában töltötted. A mából nézve, mit jelentenek számodra ezek a helyek? Mennyire határozzák meg a gyerekkori emlékezetedet például? Hát szerintem mindent, vagy nagyon sok mindent jelentenek. Ö, azt hiszem, hogy ugye az első kötetem kapcsán ez a családtörténet, vagy generációs összecsapások, összeütközések, véleménykülönbségek, nézőpontok, találkozásai, azok jelentették számomra az origót, vagy a kiindulást, és ennek a tapasztalásnak volt egy ilyen, nem is tudom, súlya, nehézsége, és azt hiszem, hogy ez ezt is jelentette. És akkor, amikor mondjuk filmes helyzetekben, mondjuk a, mielőtt felkel a nap, mielőtt lemegy a nap, mielőtt éjfélt uh -huh. az óra, tehát ilyen jellegű filmeket találkoztam, ahol az utazás egy toposzként nagyon sok tétet felkínál akkor ugyanúgy a szembesültem, hogy van ennek lényege, hogy mondjuk a szerelmi érzéseket, aspektusokat családtörténeti kontextusba helyezve, mennyi minden kérdést meg lehet fogalmazni. És pont az a csodálatos Linkletter film, az első rész legalábbis pont Bécsben játszódik, a következő van, pedig van, aztán Párizsban, az utolsó pedig egy gyönyörű, már már gicsesen szép görög szigeten, úgyhogy ezeket tényleg csak ajánlani. tudom. Érdekes, mert ezekről a Békési terekről nekem meg a filmek és krasznorka regények jutnak most hirtelen az eszembe, bár pont Gyula, ami egy egészen más világot békés megyén és a vihar sarkon belül, de nekem egy ezek a tájak, meg ezek a képek, meg szövegképek jutottak az eszembe. Hát erre rácsapnék most akkor, Csak. <gül> nem beszéltünk meg előzetesen semmit. Ugye a Krasznorkai a Pósteleki Venkheim beszél, és az volt az érdekes, amikor a én húgom elment, vagy eljutott abba a térbe, amiről a Krasznorkai egyébként beszélt, tehát az eleki lágazás és a Pósteleki bromkastély és ott azt mondta, hogy ő látja az angyalt. És ugye ez egy nagyon emlékezetes emlékezetesen a sátán tangóban, amikor uh, estike a macskának a tetemével uh, oda megy, és azt mondja, hogy lát valamit, látnak egy bizonyos, nem tudom, ilyen metafizikus uh, lévedő, nem tudom, létező valamit, és hogy ez mennyire bizonyított tény, vagy nem tudom, jelenség, hogy ez valóban létezik. És igen, azt hiszem, hogy ez a Dél-Kelet-Magyarország gítér, régió, valamilyen különleges atmoszférával bír, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon nagy szerencsénk, hogy volt egy krasznorkaink, vagy még mindig van, igen, de volt igen. is, aki meg tudta ezt fogalmazni egy elképesztően zseniális regényben. Talán ebből a pár percből is kiderhetett a kedves hallgatóknak, hogy Máté számára az irodalom mennyire fontos és mennyire meghatározza az egész létezést, innen fogjuk folytatni a beszélgetést, de most hallgassuk meg az első zenét, amelyet te hoztál nekünk a stúdióba. David A. Stewart és, K és Candy D'Alfer Lilivas hír című dola után folytatjuk a beszélgetést a belső közlés megáldásában. Tinkomáti költővel, az zenét is ő választotta a műsorban. És most kicsit beszéljünk a költészetről, pontosabban arra, hogy hogyan jutottál el a költészethez, mert ha jól tudom, nálad a vers mondáson keresztül vezetett ez út a versek írásához. Egyrészt, hogy jól tudom -e, és hogyha igen, akkor ez a folyamat miképpen zajlott. Hát ez a kétszereség elején kezdődött, és igen, csak a rappel, a hip-hop kultúrával találkoztam, és ott volt mondjuk a szövegmondásnak egy különös szempontja, tétje, fontossága. Tehát nem csak a dal, nem csak a, nem tudom, tehát az énekhang, hanem akár a mondás, az üzenet. És hát ugye nem tudom, találkozik az ember a mainstream kultúrával, meg találkozik az underground kultúrával, és aztán eldönti, hogy mi neki az autentikus. Én, nekem az underground kultúra volt az autentikus, nekem azt tetszett, hogy akár kevés embernek, akár, tehát kis közönség előtt mondja el valaki az őszinte gondolatait, és úgy éreztem, hogyha majd esetleg ennek van egy olyan aspektus, ami, tehát, hogy az olvasása párhuzamosan akár, mert nem tudom, nagyon korán találkoztam Dostoyevsky-t, találkozott is, de is, de hogy nekem az nem volt uh, hívogató, nem volt vonzó, hogy nem tudom, nagyon mainstream, nagyon közhelyes uh, megfogalmazásokat tegyek közzé. Ezek most a gimnáziumi évek? csak hogyha Igen, detektálni úgy, akarjuk, úgy van, akkor. úgy van. Uh -huh. Abszolút a gimnáziumi évekről van szó. És azt hiszem, hogy így a kettő úgy találkozott, hogy uh, nem is a kortás, de a 20. század elei irodalom, magyar irodalom is, és a, a rep, mint számomra költészet találkozott. És a 20. századi magyar adalomból ezek a szubverzívebb, avangárdabb életművek például, hogy arra kapsákot meg pontosan. azokat, amik egy kicsit eltérnek ettől a fősódra szabályos szabályostól, tehát meg amikor ugye Radnóti például előkerült, és a klasszicista Radnóti, vagy a klasszikusabb szövegeivel, de aztán megnézte az ember az avantgárd Radnót is, és József Fatilán is, hogyha elvégez ezt a műveletet, akkor rájött, hogy bizony vannak itt bátor próbálkozások, de lehet, hogy az nem kanonizálódott annyira, de mégis izgalmas. Pedig a legtöbbet kasság tette, aki ugye azt mondta, hogy rímes verset nem közlök, és ez gyakorlatilag megalapított az ellen, mit még 80 évvel azelőtt, de hogy ez egy folyamatosan újáéledő buvópatak a magyar Iroda szerintem, és nagyon sok olyan költő van, akit ez indít el egyébként, és nem ez a klasszikus szépséges költészet, hanem ez a picit megtörtebb és kicsit ilyen kifacsartabb. És az, hogy az irodalom a professzionálisan is foglalkozzá, mert aztán a bölcsészkart is elvégeztet, és, és az evidens volt ugyanúgy, mint az, hogy aztán, mint a versírás? Tehát, hogy az irodalom ilyen mélyen legyen benne az életedbe, vagy így alakult? Szerintem a, ezek a hagyományos dolgok is fontosak, hagyományos dolgok alatt pedig azt értem, hogy megtanulni a szakmát, megtanulni azt, hogy mitől különböződünk el, mert azért ez az nem mindegy. Ö, mondjuk itt is egy nagyon jó példa Déri Déri Tibor, aki a felelet című regényjel szakdolgozott témám volt, és őnek is voltak klasszikusabb korszakai, úgymond akár politikai értelemben is kiszolgálóbb, konvencionálisabb korszakai, és voltak lázadóbb korszakai is, és azt hiszem, hogy mindkettő lehet az embernek a sajátja. Tehát amikor azt mondja, hogy bizony beleágyazódom egy hagyományba, és meg is kapargatom azt, nem csak a felszínen, hanem akár egészen Újító gondolatokkal, újító hattal a rebel is, is értem. és értem. Bocsás, meg a Déri, azért is egy jó példa, mert ő annak is az ékes bizonyíték, hogy egy, egy korszakon belül is, tehát mennyire lehet ezeket miniciklusban csinálni. Tehát fiatalon is volt ilyen meg olyan műve, idősen is voltak még kísérletei, hogy visszatérjen ehhez az avantgardhoz, meg volt ez a polgári jellegű szövegelése is, tehát hogy nála ez nagyon izgalmasan ilyen vetésforgóban működött. Tehát nem az volt, hogy fiatalon ilyen volt, öregen olyan, hanem több arca volt. Pontosan meg, hogyha azért, nem tudom, egy befejezetlen mondatot nézünk, vagy a feleletet is. Ott is vannak olyan szöveghelyek, ami kiugdik, úgymond a, a kontextusba, vagy abba a, nem tudom, hagyományosként felfogható mederből, ami egy ilyen is keretet ad. Tehát abszolút, én azt gondolom, hogy, és, és ez, a, ez számomra egészen izgalmas, amikor Egyszerre meg is felelünk, egyszerre ki is tűnünk, vagy ellent is állunk annak, ami nem tudom, ilyen átlagosnak vagy normalitásnak nevezhető. Bár csak vannak 141 percünk a befejezetlen mondatról, de nincsen, úgyhogy viszont megkérlek, hogy az első versedet olvass fel a mai adásba, utána pedig zenével folytatjuk, de következik a V-úti Nem tudtam annyit várni sem rád, sem a pillanatra. Hagytam a várakozást is hirtelen. Pedig minden az időzítésem múlik, mondogattad. Csak az esőben feszengtem akkor, gyerekként, visszavonhatatlanul. Azt hittem, földön túli sötét lesz, és elszakad a képtelenség fonala, miközben gyökeret erezt a magány is valahonnan, eláztam nélküled. Apa jött, anya jött, és te nem. Belőlem akartál hát fényre jutni. Szólongattalak. A becézéseim glédába álltak, és nem voltál sehol, hogy segíts. Mankóként had csüggjek segítségemen. Aztán apró fényt árasztottak ablakokból pislákoló gyertyák, körbe az udvaron. Lépésről lépésre gyűlt a fény, és már sejtettem, nincs annál nagyobb világosság, mint hogy ott legyél. De én mégsem tudtam annyit várni, Felöltöztetett szívvel egy ünnepen, engedtelek csupán, hogy elíramolj, de titokban azért még maradj. Papírcsónakot tettem a vízre, amit a csillapodó vihar még körbeforgatott, és végül itt hagyott nekem. Keresek egy értelmet mögötte, ahol a csend csak egyre nő, és biztonságba kapaszkodhat, talán már nem is emlékezem. You fool több című száma szólt Tinkó költő választásában vele folytatjuk itt a beszélgetést a belső közlés no nem pinkel hanem Tinkóval és az irodalom mellett beszéljünk egy kicsit a sportról mert meghatározza az életed gyerekkorod óta, miket sportoltál? Hú, hát tenisztem öt és fél évig, de előtte megfociztam aztán utána újra fociztam és nem tudom, az egyetemi éveket is végig kísérte a közelítő jelenlő csapat, amiről beszéltek Fehér Renátó, Palágyi László, Görög Dániel, és nagyon sokan még mások, de ők az alaptagok, Lavacska Andris. Szóval mi voltunk így 4 az alapítók, és hát azt hiszem, hogy nagyon sok mindent adott, tehát egyrészt közösséget is adott, másrészt meg a munkamorált is akár, hiszen az ember, aki sportol, azt tudja, hogy fel kell kelni korán, csinálni kell a dolgokat. És az, hogy egyéni vagy csapatsport, az, az mennyire különböződik? -e? Mondjuk, tehát a tenisz azért az úgy egyéni sport, ha páros játszol, akkor fele annyira, de alapjáraton egy egyéni, a futball meg azért jó esetben csapatsport. Mindkettő azt hiszem, hogy mindkettő nagyon fontos. A Covid idején erősödött fel az egyéni sportnak a szerepe, mert hát nem lehet focizni még mindig uh -huh. hivatalosan, a tenisz meg amatőr szinten lehet, mert nyilván távolságot a két térfél között lehet tartani. Nagyon más van a kettőnek, azt hiszem, hogy az egyik egy ilyen nagyon koncentrált a másik pedig azt hiszem, hogy az empátiát, nem tudom, az empátiára való készséget fejleszti. Uh -huh. Tehát az, hogy tud, hogy ott van melletted valaki, hogyan kell passzolni, hogyan kell mozogni ez a futball, és a tenisz pedig, amikor csak magadra számíthatsz. Könyv pedig abban a szerencsébe is részed volt, hogy olyan könyveket szerkesztettél, amik sport tematikájúak az amerikai foci nagyjairól, és hát minden idők legnagyobb kosarasáról, Michael Jordanról szóló könyvet szerkesztettél. És mint irodalmár, az irodalmát kérdezlek, hogy e, mit gondolsz, hogyan lehet nyelvet talán egy ennyire fenomenális nyelven túli jelenségre, mint amilyen például a jordan a zsenialitása. Tehát ezt például meg lehet-e nyelvileg és érdemesebb, vagy találtál elbe valami izgalmat egy ilyen könyv túl azon, hogy melyik volt a legjobb évadja a Chicago buszban, mert minden. Egyik. Uh -huh. Hát euh, eléggé vezette a kezemet szerkesztőként a Lézombinek a monográfiája, uh -huh. nem is tudom, minek lehetne ezt nevezni, valami önéletrajzi indítatású könyve, rengeteg interjúval, rengeteg önéletrajzi elemmel. Azt hiszem, hogy... Euh, vagy módosítom a kérdést, hogy mennyire veszed ilyenkor az irodalmás sapkát, és mennyire tudod ezt a szövegeket úgy olvasni, mint egy sportrajongó, vagy hogy mennyire férnek meg egymás mellett ezek a különböző szubjektumok? Le kellett vennem, mert nagyon szekvenciális ez a dolog. Tehát amikor azt mondja valaki, hogy időrendben teszi, és akkor foglalkozik, ez elindul a B pontba, és nyilván egy csomó ponton húztam volna belőle, egy csomó ponton módosítottam volna, ezt lehet, hogy nem így kellett volna megfogalmazni. De aztán voltak olyan pillanatok, amikor meglepően nem tudom, lírai volt, vagy egy csomó metaforát használt a Lézombi. És ugye, hát itt én már egy angol szövegnek a magyar főtitkeset kaptam készhez, nem volt túl nagy mozgásterem, de az olyan izgalmas volt, ahogy láttam, hogy, hogy egy karrier hogyan épül fel. És abban nagyon nehéz belenyúlni. Ez olyan metafizikai értelemben ez a történet, mint hogyha tudod, amikor azt érzed, hogy valaki vezeti a kezed, tehát most nem is a Józsvatillai mélységekbe megyünk, de, de valaki vezeti a kezed, hogy, hogy igen, ez is megtörtént, ez is fontosnak tűnik, nem mersz annyira belenyúlni, mert hogy tudod, hogyha most a, a Russell nem hasal el annál a Jordan Cselnél, tehát, hogy lehet, hogy nem írnád bele, de elhasalt. És akkor ezt meg kell írni mégiscsak. Nagyon erős volt nekem tavaly élményem ez a nagyon hosszú Jordan dokumentumfilm, amit 15 év után engedett a Jordan, vagy 20 év után engedett a Jordan, hogy kiadjanak, amiből kirajzolódik ennek az embernek az őszinte személyisége, vagy őszintének hit személyisége, hogy egy mennyire a győzelmet állító, annak minden talárendelő nagyon konok, ember. És ennek ez valami módon egy kicsit, bennem át is értel Képet, és meg is erősítette egyébként. Igen, hát nagyon sok hiszti, kíséri az ő karrierjét, nagyon sok konokság, nem tudom. Nem is mindig annyira méltó talán a sportolóhoz, de aztán meg miután belehelyezed abba a kontextusba, amiben az ő egész pályafutása működött, vagy kialakult azután megérted azt hiszem és az, hogy arról van szó, hogy bulizott, meccsek előtt, nem tudom elhagyta magát, aztán mégis csúcs volt képes nyújtani hát azt hiszem, hogy az ambivalens érzéseket nyugodtan engedheti az ember magában, hogy ezek hassanak, mert nem, nem volt az egyértelmű ez a karrier. Meg de a magányossága, hogy miközben ott van egy csapat, mennyire egyedül van, és hogy a játék szenvedé mennyire meghatározott, hogy bármibe fogadok, csak hogy had játszak és had nyerjek, amikor a midáz királyként minden ott van akkor is, hogy... Pontosan ez egy rengeteg kemény pillanattal és rengeteg könyörtelen pillanattal ö, körülírt ö, karrier volt, és ugyanakkor mégiscsak az eredmények igazolják az embert, tehát azt, azt nem lehet tőle elvenni. Amit elért, az megint más, hogy csapatmenedzserként, vagy nem tudom milyen pozícióban mit ért el, mennyire volt nehéz neki Mennyi hányattatáson kellett keresztül mennie, de minden esetre az biztos, hogy egy unikális figurája a történelemnek. Szinte azt mondom, hogy nem csak a sport története, hanem a van, szerintem attól leválva attól hogy most lejárt a támadó időnk, úgyhogy megkérlek, hogy olvass fel a következő versedet, a Róka portrét. Nem is a Róka jelenléte volt a különös, hiszen errefelé völgyes vidékeken miért ne fordulhatna elő egy féle szerzet. Vulpes, Vulpes, Azaz, pontosabban, vörös róka. A városközponthoz közeli felbukkanása talán még a kisebb csodák kategóriájába sem tartozott. De az a mindenen átható, koncentrált tekintet, amivel az emberi szemet kereste, azt a közvetlenséget azóta is hordozom. Nem akarok beszélni róla, mennyire magányos vagyok, és miképpen felzavart, nem használom a rókát erre. Ó, igen, jól tudom, az a sötétségben nem messze túl tesz vidékeken, télen, akadályokon, fázni fogok ebben a télben, és össze-vissza botorkálok majd, míg nem egy szép napon a helyi gyepmester a tetememre talál, eltemet, vagy kukába gyömeszöl, netán csomagtartóba dob, és felkeresi a őt velem. Akkor boldog leszek, meg sem kellett szelídíteniük hozzá, a felelősséget saját vállán cipelte, aki csak idáig bírta. Annyi minden megesik a földön. Ó, ez nem a földön volt. De közönséges is csak én maradhatok. A búza színének képmutatása, mint rókatest roppanása, a feledésben alámerül. La place d'un père, la place d'une mère dans une famille La place de deux êtres chers, sans cesser mais pour la vie Unis par leur volonté, par les sentiments en commun Simplement réunis on craint rien Enfin, c'est ce qu'on dit, mais pas toujours ce qu'on voit J'ai demandé pourquoi, on m'a répondu c'est la vie Puis-je donner mon avis, faut que je reste en dehors de ça Quand l'amour se transforme en haine et qu'on se déchire devant moi Voilà ce qu'il en est, et ce n'est pas autrement Comprends prend tant d'engouement pour l'histoire de mes tourments Le temps évolue J'ai fait face aux soucis, j'ai grandi Maman est là, mais papa est parti Et là j'ai compris que t'as préféré Tourner la page, j'étais pas du voyage Dire que je te croyais au paradis Vu que l'alcool fait des ravages, tu t'es pas rattrapé Et sans même te retourner, je t'ai vu t'éloigner Du rivage, est-ce tu as ta vie merdique J'en sais trop rien, devenu alcoolique Et tu fais du mal au tien Combien de fois tu l'as vexé Combien de fois t'étais pas là Combien de bleus sur ses bras Car quand on aime, on compte pas Tu es parti Sans même que l'on ne puisse te vivre Les parti sans même que l'on ne te dire au voir Au fond il reste encore un espoir au papa si j'avais pu Pour comprendre j'ai dû grandir sans toi Même si maman s'est bien occupée de moi Il me manquait un repère, un père derrière moi J'fermais les yeux et j'imaginais ton visage J'avais juste que t'étais noir vu mon métissage A l'école on me demandait ton papa il fait quoi Les autres se marraient quand moi je ne répondais pas Le jour où je suis tombé sur cette photo de mariage Le puzzle de ma vie a commencé son assemblage J'ai enfin su à quoi tu ressemblais impossible d'expliquer l'effet que ça m'a fait 1990, le téléphone sonne Après l'orage, le soleil rayonne Ma maman m'appelle, il me dit quelqu'un veut parler J'ai juste entendu allô, j'ai compris qui c'était Quelques semaines plus tard, te voilà devant moi Est-ce la réalité ou ce rêve que je fais à chaque fois T'es resté 8 ans, puis t'es reparti T'es retourné au pays Tu es parti Sans même que l'on ne puisse te dire au revoir Au fond est parti sans même que l'on ne puisse te dire. A la suite de ton départ, j'ai dû me faire une raison Quand elle a dit au grand frère, maintenant t'es l'homme de la maison Elle si fière, devenue la cause de mes souffrances Devant nous, l'air de rien, mais qui pleurait en silence J'aimerais plus t'en vouloir, à l'inverse de mon cœur Une rancœur intérieure, d'avoir juste un géniteur à toute personne délaissée, sans présence de darons divorcé ou décédé, qu'on juste hérité d'un oh, j'ai M'a pris dans tes bras, moi je viens de d'autres, n'ont pas eu cette chance J'en bénisse ce morceau et partage leur souffrance Soutes victimes d'un abandon d'un divorce ou d'un décès Ceux qui vivent avec le cœur bliss Tu es parti sans même que l'on ne puisse te dire au toi Au fond du cœur tout est devenu si moi Tu es parti sans même que l'on ne puisse te dire Tu es parti sans même que l'on ne puisse te dérovre au, au fond de mon cœur tout est devenu si moi Tu es parti sans même que l'on ne puisse te dévoire Sniper, Sandröper című dalát hallottuk az előbb itt a belső közlés mai adásában, vendégünk Máté választásában, és a beszélgetés végén a utolsó blokban fogunk is majd a zenékről külön dumálni. De most kicsit beszéljünk a költészetedről, az első kötet, már 7 éve jelent meg, ha jól számolom. Azóta rengeteg mindent csináltál, pár dolgot már itt érintettünk, de például az irodalom még külön nem is beszéltünk. Azóta miképpen fér bele az életedbe a versírás, persze nem egy mennyiségi dolog elsősorban, de mégis azért idő kell, ahhoz ezem. Hát szerkesztőként rengeteg munkám van. könyvektől elkezdve sportkönyveket szerkesztettem, foglalkoztam ismét szép irodalommal is. Ugye a fiatal Szövetsége megbízott 2016-tól sorozat szerkesztői feladatokkal, és az is izgalmas volt, nagyon izgalmas volt, de olyankor nem írtam, hanem mondjuk prózával. Nagyon, uh -huh. Én alapvetően ugye, ezt szoktam mondani, hogy prózai alkat vagyok, olvasás terén, írás terén, meg lírai. És amikor abszolút, tehát felhalmozok mondjuk magamnak 20-25 regényt, amit elolvasok, és aztán nem tudom, kialakul bennem egy lírai kivonat. Ezeket ugye átszűröd magadon, vagy így le lecsapódnak? Vagy így le... Ezt így, ezt így, ahogy mm -hmm. mondod, lecsapódnak, átszűröm. Nem, nem vagyok abban biztos, hogy egész mondatokkal ki lehet fejezni. Tehát mondjuk, a, ahogy a krasznorkainak ez a koncepciója, hogy ugye a már említett krasznorkainak, hogy a hosszú mondatok. Én nem bízom sem a hosszú mondatokban, sem a rövid mondatokban, vagy legalábbis nem, nem a próza nyelvi mondatokban, hanem a lírai mondatokban bízom, mert azt gondolom, hogy rengeteg, nem tudom, impresszió éri az embert, és azt hiszem, hogy rengeteg élmény van, vagy nem kognitív dolog, ami, ami csak mm, vers nyelven elbeszélhető. A most következő versed, amit megkérlek, hogy most olvasd fel, az nagyon szépen mutatja is egyébként, hogy mennyi minden fér bele, úgyhogy következzék a vidéki áttűnések című epikusabb struktúrájú vers. Egyes. Milyen kitartóan el tudom kerülni az embereket most, mióta elrejtőztem a világ elől, és a növényekre, állatokra több a gondom, Nincs saját házam vagy lakás, amire büszke lennék, de ha a szüleim kertjében ér a reggel, a fák leveleit számolgatom, az erezet er mintájában elveszek, vagy hajnali edzés vár, és egy titokzatos madár hangja süvít át a szürke csöndön, a futások valószínűtlen meneküléseim közben. Magam vagyok a szerelemmel. De megváltozott minden. A rettegés a holnaptól nem jön, de van fájdalom, ami körém épül. Áthatol ruhán, bőrön, a skafander anyagán, és hideg, mint homályló vallomások, mindegy. Ki mondja, miért, és kinek? Nem is mondja, csak elképzeltem. Fogod a kezem, amíg felmelekszik, beleheli a párát az üveg. Kettő. Az üveg azt a sarkán lement a térded, Alig látsz a fájdalomtól, zsémbes vagy velem, aztán elnézést kérsz, sokat gyára. én pedig megvigasztallak, magam helyett tanácsaimat és segítő segítőkészségemet küldöm a csatába, holott nem nyersz, és nem nyerhetek. Szerelem vagy, tiszta és nehéz, olyan, amely óvatlanul körbefonja napjaink. És bár esténként két vercserek túlélői kvaterkáznak, ártatlan arcukadétok, akik közös ágyba nagy tudással fekszenek, holnapra elfelejtik, melyik lábbal induljanak, tükörben nézzéke, mit mutat. Három. Ezekben a vidéki magányokban volt időm, hogy megtanuljam a fájdalom és a szeretet nyelvét, lehessek képzelt és valós beteg, és tudjam, mi az a felelősség, ami alól, hiába próbálkozom, nem tudom kivonni magam. Sajgó derékkal és ropogós csigolyákkal ébredtem a hatodik nap reggelén, de nem volt kedvem visszabújni sem, mert otthontalanságot árasztott a paplan meleg. A téli tájra hajatkoztam odakint, sokáig csak bámultam, odaveszett az arcom is az üvegen, de az utolsó pillanatban egy kávéfőző lett hangosabb, sistergéssel töltötte meg a szobát, oszlatta fel a merengéseket, a túloldalról pedig már integettél. Kezdődjék hát az ember, ez az ő története. Ez a tanya, emberek, ezek itt a prólovak, járdában görbület, fehér-sárga kutya homályban alvó malatt, tűéles bokrok alján, hemeredő fenyő. Újra itt van a hideg, ez a sárnyom gondolat, két fa kergette lény, pomázi fény, évre alvó állatok, ködör sarkon félretéve, ház, utca vége, kanyarodó autó. A folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az előbb az ő választásában hallottuk Kolár, László és Réva Sára csak a szavak című dalát. És beszéljünk még egy kicsit csak a szavakról, a tesz szavaidról. Azok a versek, amiket itt most felolvastál, azok a következő kötetednek már darabjai, és hogy ezeket a verseket mennyire írod külön, vagy mennyire egy leendő kötetnek a kontextus varázsában hát azt hiszem, hogy 14 ez egy fontos évszám volt sok szempontból is és nagyon sok olyan szöveg készült ami még ilyen utánérzése volt az első kötetnek de ezek már nem azok, tehát ezekre lehet azt mondani, hogy egy következő kötetnek a darabjai azt hiszem, hogy most már olyan 35-ön szöveg van, amiből lehetne egy kötet csak egy nagyon okos szerkesztés kellene, de még meglátjuk, hogy mi lesz belőle Merem remélni. Nagyon sok minden új élmény ér. Ugye egyrészt a fővároson kívüli élmény is. talán a Salgó élek, és az is egy nagyon újfajta tapasztalat. Például a Rókás Veresem is abszolút uh -huh. Salgó, -salgó köthető. De azt hiszem, hogy ha majd születik egy kötet, akkor valószínűleg tényleg erre lesz szükség, hogy egy nagyon okos jó szerkesztés, szerkesztési mód érvényesüljön, és akkor mondhatom azt, hát nem, nem vagyok biztos abban, hogy túl sok szövegről Kell, hogy szó legyen, lehet, hogy 35-40 szöveg elég, uh -huh. de minden esetre arra van szükség, hogy legyen egy koncepció. Az még most nem látszik, de a szöveg. már van, ami neked egyben tartja ezt a kötetet, mint lendő kötetet, amit így magadba ki tudsz mondani, és akár hangosan a mikrofonba is, mint lehetséges könyvcím. Az nincs. Az nincs. Te azok közé tartozol, akiknek a kortárs irodalom nem csak magánügy és létügy, talán ez is kiderült, hanem sokat teszel azért, hogy minél több emberhez eljusson, és különböző programok és részt veszel, és ez izgalmasan fér meg a irodalmi izolációval, ami a verseidben is benne van egy kicsit, és közben ezzel a közösségi léttel. Nem tudom, ez a sportra vezethető vissza, hogy mind a kettőt műveled? Egyszerre az irodalomnak ezt a magánjellegű ügyeit, és azt is, hogy egy közösségnek is kultúrát adjál? Ez egy nagyon nehéz kérdés, azt hiszem, hogy nagyon sok idő lenne kifejteni, de Két ha zanzás itt van zanzá ha zanzásítva akarnánk, akkor nyilván nagyon fontos, hogy a is a mindenkihez. Tehát azt mondom, hogy amikor a rendhagyó irodalom tartottunk, mondjuk Kemény István vagy tehát nyilván a fiz megbízásából nagyon-nagyon jó élmények voltak, de az is nagyon fontos volt, hogy, hogy úgy kellett beszélni, azt a beszédmúrodott nyelvet kellett megválasztani, ami mindenki eljut. Ha nem úgy beszéltél, látszott, hogy ásítozott az ember, nem érdekelte, nem tudom, telefonozott, és ugye a mai világban egyre nagyobb kihívás ez, hogy, hogy dinamikus legyél, érdekes legyél, nem tudom, figyelemfelkeltő legyél. És azt hiszem, hogy ez is tehet arról, hogy 7 éve nincs kötetem, hogy én keresem ezeket a lehetőségeket. Nem arról az, hogy konzum jellegűvé szeretnék válni, de azt szeretném, hogy, hogy mindenki számára érdekes legyen. Nem kell, nem szeretném számogatni, vagy nézegetni, mérlegelni, hogy milyen generációhoz szólok, mert nyilván általános érvényű szeretnék lenni a versenyben, de ez nem egy egyszerű történet. Csalások nélkül szétnézni könnyedén, hogy most én idézzek József illetve, hogy ne túlzott kompromisszumot kössön az ember, de mégis mondjuk valamennyire alkalmazkodjon a megváltozott létkörülményeinkhez. Pontosan, és, és ez egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy, hogy nagyon nagy űr, vagy, vagy nem tudom, hiátus tud keletkezni, hogy ma mi az, ami izgalmas érdekes egy fiatal számára, és mondjuk egy, egy nem, 40-es éveiben járó, vagy 30 es éveiben járó ember számára, és. Biztos, hogy van egy, van egy közös platform, egy mesdje, ahol mindenki elmozog, de, de nem biztos, hogy egyszerű ezt megtalálni. Hát akkor még fél percünk van arra, hogy az doktori témát, például olyan életműnek a kutatás, a Galgóci Erzsébe témát, egy nagyon izgalmas zárványa, azt hiszem, és uh, tele van izgalommal és titokkal. Igen, hát a, az volt az érdekes, hogy két héttel ezelőtt, mondjuk, nagy két az őt, három napon belül megkeresett négy ember, hogy mi a helyzet a Galgócival, ez nekem nagyon tetszett, meg inspiráló volt, hiszen nagyon sokszor elmagányosodtam, amikor a 15-től 18-ig ugye a doktori program keretén belül Galgócia foglalkoztam, de aztán mindig-mindig előjönnek azok az emberek, akik azt mondják, hogy igenis van rá igény, és ez azért előre mozdít, hogy foglalkozzak vele. Körülbelül száz oldalnyi anyagon van, és ezt azért bővíteni kellene egy teljes diszertációhoz, de ezek lökést adnak ezek az impulzusok, akik azt mondják, hogy Basszus, egy elfeledett életműről van szó, és lehet, hogy nem tudom, hogy elsőre zárványnak tűnik, de valójában nagyon is általános értékekről szól, és nem tudom, a magány feloldásáról, aminek Galgóci legalábbis egy prózopolitikailag nagy mestere volt, hogy egyrészt ezt megfogalmazza, másrészt pedig olyan kiúttokat keressen, ami általános érvényű lehet. Ezt a szervámat a zárványa nagyon jól adtad visszafogadó játékkal, hogy mennyire nyitott is ez az életmű. Jöjjön az utolsó dalunk, és utána az utolsó beszélgetés már a zenékről, hogy folytatódjon a belső egy szuper dallal. Máté költővel a belső közdés majdásának utolsó beszélgetéséhez érkeztünk el. Életrajzod és korábbi underground érteklődésed miatt is kíváncsi voltam, milyen zenéket hozol, miképpen és mi alapján raktad össze sportnyelv sportnyelven szólva a mai kezdőtöst. Öt számot hallottunk. Igen, hát uh, a Lillivass hír volt az első, ha jól emlékszem. Az abszolút ahhoz köthető, hogy uh, Hát gyerekkoromban nagyon sokat utaztunk Fejér megyei nagymamámhoz, nagyszüleimhez, akkor még nagyapám is élt, és az egy ilyen nagyon, nagyon meghatározó volt, amikor elkezdett cseperészni az eső, vagy éppen nem tudom milyen felhős idő volt, és akkor berakták ezt a zenét, aminek nagyon sokáig nem tudtam, mi a pontos címe, és emiatt volt egy csomó diláma bennem, aztán végül kiderült, hogy a Lily volt az, uh -huh egy instrumentális történetről ez van Ez egy gyerekkori réteg gyakorlatilag, ugye? Abszolút, abszolút, és azt hiszem, hogy ez egy ilyen nagyra élmény volt, amikor nem kell szavakkal elmondani az élményt, de ugyanakkor egy elképesztő melankólia is árad a, a dalból, és egy csomó olyan, nem is tudom, nonverbális módon egy csomó olyan impulzus amiről aztán lehet, hogy versek is A Aha, Pinkébből meg inkább a Pinknek a dalaiból, és ebből is talán nem. Igen, és én amikor válogattam a szövegeket, a dalokat, akkor ugye a klippet is megnéztem, és ugye Pinknél is ez a testkultúra, vagy testkultusz a táncon keresztül, ami kifejeződik, az nekem nagyon fontos, és amióta a Pink életműt, Vet, követem, azóta azt látom, hogy neki ez tényleg egy, egy nagyon fontos koncep konceptuális dolog, hogy ő megjelentse önmagát is, és mindig egy olyan tánc társulatot ő, körítse maga mellé, akik a dalainak a szövegét valamiféleképpen értelmezik. Pink, mint egyszerűen nem mindig demonstráció és dekonstrukció, tehát ugyanannak az eszménynek a felvillantása, és aztán az ízekre szedése is, nem egy klipébe talán, meg, meg dalába. De itt van ez a francia rep, aminek már a, a, a együttes neve is egy tripla szójáték, ezt gyorsan elmondanád nekünk? Hát ugye a, ez a szánröper, igen, a sniper-től. Igen. Hát ez ami, most ez egy ilyen költészeti dolog is, ugye alapvetően az apák nélkül vagy, ö, jelenti ez, de ugye reperek nélkül, vagy ismétlés nélkül sok mindent jelent ez a cím, Egyrészt ez nyilván egy empátia. Ugye a dalszöveg arról szó, hogy milyen volt apa nélkül felnőni, és milyen volt, amikor belehelyezkedett a fiatal srác az apja szerepébe, és neki kellett a család fenntartóvá válnia, de közben meg ugye nem volt meg ez az apai minta, ez a férfias minta. És valójában számomra nagyon fontos az, hogy miközben egy ilyen ö, affirmatív, demonstratív, ö, kifejezési módot, mint a rap választja, meg közben nagyon érzékeny témáról szól. Ez, ez az is, hogy én lehettem mondjuk női és férfi, de nem lehettem a végletekig, mert nekem családfenntartóvá kellett válnom. Uh -huh. Tehát ezek a szerepválasztások meg kényszerek, azok is kifejeződnek itt, és szerintem a rap és az ének, ami a, tudom, a refrénben kifejeződik, azt szerintem nagyon jól kiegészíti egymást. Pláne ezzel a nagyon szép alapzenével, amiben van egy csomó... Az eklektikus válogatásba egy lászló szám is, és a végén pedig egy nagyon izgalmas szám volt megint ez a Creedence Clearwater Revival, még ezekről egy-egy mondatot kérlek. Hát a kor Korlár Clements uh, szerintem mindig nagyon izgalmas, a, csak a szavak az egy ilyen meta gesztus is, hogy a, a szavakkal mit lehet kifejezni. Uh, hát ugye a Have You Ever Seen The Rain pedig uh, a vietnámi háborúról mondom, nagyon sok mindent, ugye nagyon sokáig hezíteltem, hogy vajon a Deep Purple-től uh, kellene választani dalt, vagy tőlük, de igazából a Heavy Everest egy kicsit rövidebben fejezik ki azt, hogy mondjuk a napalm és egyáltalán maga az erőszakos gesztusok mennyire bele tudnak szólni a, a magánembernek az éltébe is, hogy ugye, ugye ez a vietnámi háború mit jelentett a tár, amerikai és egyáltalán a globális társadalmak számára. Köszönöm a keretezést, meg ezt a szép ívet is, és ezzel is érkeztünk a mai adásunk végéhez. Tinko Máténa, köszönöm szépen, hogy itt volt, felolvasta nemrégében keretkezett frisszövegét, és magával hozta, megmutatta ezeket a zenéket is. És egy utolsó mondat? Igen, és szeretnék barátnőmnek, Tímeának a mai napon boldog négy napot kívánni. Ez az önök kérték külön kiadásra volt, köszönjük szépen, megköszönöm figyelmüket a hangmérők Csorba László nevében is búcsúzom, további szép estét kívánok a műsorvezetőt, Szegő Jánost hallották.